Скотарня розбухла від отар і чулася, як вона бекає. Кожен вважав своїм обов'язком пожертвувати, бодай одну вівцю чи барана, для помину славного баци, Жінки, засукавши по коті рукави, тільки те й робили, що заганяли на піч німу баганту Самоїлову вдовицю, без її допомоги все ось ось мало засяяти чистотою, а пуття від наміченої Баганти таки було небагато. По село ліниво тянулися гайдуки Лентовського, про всякий випадок при зброї, але поводилися чинно з достоинством, яким було суворо наказано. Насити шлонок, гостинність, шафлярців підкріплювалися речовими доказами. Було не так уже і важко дотримуватися гідності, а тим гайдукам, у яких при зустрічі з місцевими пишногородами дівками починав кукурікати в шароварах півень, їхні ж таки друзі радили глянути на рідню тієї дівки. Ті, кого діймали сумніви, Ішли дивитися, якийсь час і справді розглядали привітних хлопців з бичичими шиями. Вони сиділи на призбі та вели неквапливім бесіди. Гайдоки ляскали гуралів на прощання по плечах і йшли геть, потираючи забиту долоню. Після цього далі грайливих розмов, до яких дівки були вельми охочі, справа не йшла.